Вони з'їхали з, з гумінкої автостради, і авто покотилося вузенькою дорогою крізь розкішний осінній ліс. І Олеся тихо проговорила вірші свого давнього друга, поета Володі. І є на світі вогняні ліси, і є на світі той вогонь високий, Щоб повертати в душу білий спокій, щоб забувались чорні голоси. Квест поезії? глухо спитав Жан Марк. Так, відповіла Олеся, і далі до самого воарона вони їхали мовчки. Воарон був гарненький, як вітрина кондитерської крамнички. Невеличкі одної двоповерхові будиночки стояли щільно, як вулики на маленькій пасіці. Жан Марк зупинив машину біля одного з них. Дістав великого якобратійного ключа, вклав його у велику іржаву щелину. Повів Олесю великими напівтемними помешканнями. Частина кімнат були нежилими. Там були звалені старі поламані меблі, старі портєри, грами від картин, якісь безформні речі. Але у вітальні стояв білий рояль, і запорошені портрети на стінах переморгувалися з пастушками у шавці зі скляними дверцятами. Жан Марк відчинив віконниці, і осіннє сонце увійшло до вітальні. «Сядь, відпочинь, я зараз принесу твої речі». Жан Марк скоро повернувся, і тут Олеся згадала, що поспіхом складаючи речі, залишила в паризькій квартирі ноти 33-ї сонати. Вона майже знала її на пам'ять, але зараз така неймовірна хвилина, вона не зможе грати без них. «Я забула ноти», – перелякано каже вона неслухняними губами. І Жан Марк не питає, які ноти. Він вибігає до сусідньої кімнатки і приносить стару велику книгу, і розгортає її на потрібній сторінці. Він піднімає кришку. 33 третя соната Гайдна «Ре-мажор» звучить, як сама радість життя. А у Жан-Марка на очах сльози. І це той момент, коли чоловічі сльози вагоміші за жіночі. «Скажи, тобі подобається наше західне життя?» запитує Жан-Марк за вечерію в маленькому ресторанчику, де їм подали пауларт а-ля фіцелі. Все це прекрасно. Не буду казати, що не подобається. Але багато чого з тієї розкоші, що ти мені показав, зайве. Всі ці мільйони соусів і курка засмажена вертикально, ти ще всього не бачила. Сподіваюсь, ми з тобою одного дня підемо в ресторан «Вельфур» у Пале-Роялі. Там правдиве розкошество. Я можу собі уявити? Ні, ти не можеш. Але і тут, де ще не той шик, я думаю, навіщо це? Навіщо смажити птицю доконче вертикально, якщо стільки людей взагалі голодують? Тобі не подобається ця курка? То давай я замовлю щось інше. Ти не соромся, я заплачу. Мені подобається, але це не те, від чого відчуваєш щось особливе. От коли ми з тобою стояли на Монмартрі, над вулицею Лепік, там і справді було неймовірно. І сьогодні, вдень в у цьому лісі. Але таке відчуття бувало у мене і до Франції. Що краще – ця птиця чи суната, яку я грала тобі? Це не треба порівнювати. Це різне. І все одно по-справжньому мене хвилює те, про що можна писати вірші. І про ліс, і про сонце. «Про ці собори?» «Про кохання?» «Так, про кохання. Але ти можеш уявити собі вірші, неіронічні, галіричні, про цю курку?» Зате скільки неіронічних рядків було написано про голод. Мій дід викинувся з вікна мансарди Монпарнаса. Бабуся тоді була вагітна моєю матінкою. «Діти, бабуся, не були в законному шлюбі. Я ненавиджу злидні, але розумію тебе. Я завжди мріяв зустріти таку жінку, як ти». Олеся повернулася в Київ до холоду і дощу з мокрим снігом. Добре, що мало хто з друзів знав, куди вона їздила. Їй не хотілося ні розповідей, ні запитань. «А що ти вирішила?» «Невже ти втратиш такий шанс?» Вона ходила великими порожніми кімнатами свого помешкання. Іноді сідала за рояль і не розуміла, чи сумує вона за Жан Марком, чи між ними прірва, якої не подолати. А Жан Марк зник. Не було ні листів, ні телефонних дзвінків. «Може, воно й наліпше?» – думала Олеся. Але Жан Марка все одно не узивався, і вона почала сумувати. Спочатку ледь-ледь, а потім затужила нестерпно. Навіть тоді, вічність тому, коли вони розлучилися з Іваном, здається, не було так тяжко. Чому? Чому їй так не таланить? Вона згадала своє друге кохання, художника і поета Володю. Це теж було дуже давно. Батьки поїхали на курорт, щоб дати змогу своїй 26 літній дитині вияснити стосунки з бездомною творчою людиною. З Володою Олесю бачили усі родичі і друзі.